Capitolul 4. Deci, dacă a înțeles Domnul că a auzit farisei că Iisus, mai mulți ucenici face și botează decât Ioan, măcar că însuși Iisus nu boteza, ci ucenicii lui, a lăsat Iudeea și s-a dus iarăși în Galileea și trebuia să treacă el prin Samaria, deci a venit în cetatea Samariei, care se chema Sihar, aproape de locul care a dat Iacov lui Iosif, fiul său, și era acolo puțul lui Iacov. Iar Isus, ostenit fiind de călătorie, ședea lângă puț și era ca la al șansele aceease. A venit o muiere din Samaria să ia apă, zisa ei Iisus, dă-mi să beau, că ucenicii lui se duseseră în răncitate să cumpere hrană, Deci a zis lui muierea samarineancă, cum tu, iudeu fiind, cer de la mine să bei, muiere samarineancă fiind eu, că nu se amestecă iudeii cu samarinenii. Răspuns a Iisus și a zis ei, De ai fi știu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce -ți zice ție, dăm să beau, tu ai fi cerut de la dânsul și ți-ar fi dat i apă vie." În zisa lui muerea, Doamne, nici ciutură ai și puțul este adânc, de unde dară ea apa cea vie? doar tu mai mare ești decât Iacov, părintele nostru, care ne-a dat nouă puțul acesta și el însuși din însul a băut." Și fiii lui și dobitoacele lui, răspuns a Iisus și a zis ei, Tot cel ce va bea din apa aceasta, va înseta iarăși, iar cel ce va bea din apa care eu voi da lui, nu va înseta în veac, ci apa care eu voi da lui, se va face într un dânsul izvor de apă sărtătoare într-o viață veșnică. În zisa către dânsul muerea, Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai însetezi, nici să mai viu aici să scot, Zisai Iisus, mergi și cheamă pe bărbatul tău și vin aici. Răspunsa muierea și a zis lui, n-am bărbat. Zisai Iisus, bine ai zis că n-ai bărbat, că cinci bărbați ai avut și acum pe care ai nu ți este ție bărbat, aceasta adevărat ai grăit. Zisa lui muierea, Doamne, văd că ești proroc. Părinții noștri în muntele acesta s-a închinat și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde se cade a se închina. În zisa ei, Iisus, Muiere, crede mie, va veni vremea când nici în muntele acesta, nici în Ierusalim vă veți închina Tatălui, voi vă închinați căruia nu știți, noi ne închinăm căruia știm, că mântuirea din iudeie este. Și va veni vremea și acum este când închinătorii cei adevărați se vor închina Tatălui cu Duhul și cu adevărul, Că Tatăl la acest fel caută să fie cei ce se închină lui. Duh este Dumnezeu și cei ce se închină lui, cu Duhul și cu adevărul se cade să se închine. Zisa lui muierea, știm că va veni meslia care se cheamă Hristos. Când va veni acela, va spune: nouă toate. Zisa ei: Iisus, eu sunt cel ce greșesc cu tine. Și atunci a venit ucenicii lui și se mirau că cu muierea grăia, însă nimeni nu i-a zis ce cauți sau ce grești cu dânsa. Iar muierea a lăsat ciutura sa și a mers în cetate și a zis oamenilor, veniți de vedeți om care mi-a spus mie toate câte am făcut, nu cumva acesta este Hristos? Deci au ieșit din cetate și veneau către dânsul, iar între acestea îl rugau pe dânsul ucenicii grăind, Ravii mănâncă! Iar el a zis lor, eu mâncare am a mânca care voi nu știți, iar ucenici grăiat între dânsii, nu cumva i-a adus lui cineva să mănânce, zisa lor Iisus, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis pe mine și să săvârșesc lucrului, au nu voi ziceți că încă patru luni sunt și secerișul va veni, iată, zic voi Ridicați ochii voștri și vedeți holdele că sunt albe spre seceriș acum și ceea ce seceră, plată ea și adună roadă în viață veșnică, ca să se bucure împreună și cel ce seamănă și cel ce seceră. Că într aceasta este cuvântul adevărat, că altul este cel ce seamănă și altul cel ce seceră. Eu v-am trimis pe voi să secerați unde voi nu v-ați ostenit, alții s-au ostenit și voi ați intrat într-o lor iar din cetatea aceea mulți din samarineni au crezut în trânsul pentru cuvântul muierii care mărturisea că mi-a spus mie toate câte am făcut. Deci, după ce a venit la dânsul samarinenii, îl rugau pe el ca să rămâie la dânsii și a rămas acolo două zile și mult mai mulți a crezut pentru cuvântul lui și muierii ziceau că nu numai credem pentru vorba ta, că înșine am auzit și știm că acesta este cu adevărat Hristos, Mântuitorul lumii. Iar după cele două zile a ieșit de acolo și a mers în Galileea, că însuși Iisus a mărturisit că proroc în patria sa cinste noare. Și când a venit în Galileea, l-au primit pe dânsul galileienii, fiindcă au văzut toate câte au făcut în Ierusalim la praznic, că și ei au fost la praznic. Și-au venit Iisus iarăși în cana Galilei, unde a făcut apa vin și era un om împărătesc, al cărui fiul era bolnav în Capernaum. Acesta, auzind că Iisus a venit din Iudeea, în Galileea, a mers la el și-l ruga pe dânsul ca să se pogoare și să tămăduiască pe fiul lui că trăgea să moară. Iar Iisus a zis către el, De nu veți vedea semne și minuni nu veți crede." Zisa către el omul cel împărătesc, Doamne, pogoară-te mai înainte până a nu muri fiul meu." Zisă Iisus lui, Mergi, fiul tău viu este." Și a crezut omul cuvântului care a zis Iisus lui și s-a dus. Și iată, pogurându se el, slugile lui l-au întâmpinat pe el și a spus zicând, Fiul tău este viu." Deci îi întreba pe ei de ceasul întru care a fost mai bine și a zis lui, că ieri în ceasul al șaptelea l-a lăsat frigurile. Deci a cunoscut tatăl că în ceasul acela a fost, în care a zis Iisus lui, fiul tău viu este, și a crezut el și casa lui toată. Acesta iarăși a doilea semn a făcut Iisus venind din Iudeia în Galileea.